Віктор обіцяв дружині і шубку, і емірати, і сілякого дідька з маком, з перцем, шоколадом, бо знав, що нікуди з нею не поїде. Ні в тисманицю, ні на відпочинок, і ще чого. Компанію вона собі знайде, а в нього робота. Одну справу закінчив, накльовується інша. І ще карколомніша, але цікавіша. Канал на кордоні у нього надійний. З Петром вони тепер не просто партнери, а майже друзі. У Польщі теж хлопці залізні не підведуть, знають, що таке точність і армійська дисципліна. Зрозоховався він з ними також чесно і до останнього – злотого. Тому наступного разу вони працюватимуть не з обов'язку, а на совість. Підуть справи, обов'язково підуть. А якби ж она знала, скільки о таких пачечок мирно спочиває зараз у його сейфі. Якби знала так і кортіло похвалитись. Справи підуть і набудуть нового спрямування. Недаремно ж він влаштувався на цю нову роботу, недаремно плазує перед цим своїм новим директором, намагається улізти в душу, увійти в довір'я. А це виявилося не так легко, як він сподівався. По-перше, побачивши відкритий погляд журби і відчувши енергійний, щирий потиск руки. Поки що йому вдавалося суміщати дві роботи виписувати собі відрядження, намагався довго не затримуватися. І мріє про ту хвилину, коли знайде можливість стати біля керма. Отоді будуть справжні гроші. Отоді все стане гаразд. І на душі, і вдома. А що вдома? Удома все гаразд. Дружина дочекалася його з роботи. Зараз він прийме душ, чи поніжиться у ванні, відпочине. Потім простягне втомлене тіло на чистих простирадлах. Стоп! Чогось у цьому плані бракує. Ага, а в американських фільмах задля хеппі енду необхідно ще й покохатися з дружиною. А він чомусь цю деталь не включив до, до картини повної розслабухи. Не надто й хочеться. Стомився, мабуть. Адреналін, адреналін, адреналін. На якісь інші гормони не залишилося місця. Гаразд, завтра. Віктор обманював сам себе. Завтра йому теж не захочеться. Не захочеться й тоді, коли відпочине, коли почуватиметься свіжим, немов весняний нарцис. Жана спочатку ображалася, підозрювала його у найчорнішому, а потім поступово звикла, та й сама не надто палала бажанням. Тим паче, що подруги ділилися і такими спостереженнями: чим краще йдуть справи, чим більше приємного шелесту у кишенях, тим менше залишається часу на дружину. І тим нижча інтенсивність обіймів. Аж до повного нуля. Так, що все у них, як у людей. Все гаразд. Дорога третя. Вечірній прийом у поліклініці закінчився пізно. Слава Богу, літо. Ще не темно. І тролейбуси ходять. І невеличкий ринок біля зупинки іще працює. Можна купити картоплі, капустину. Буряк начебто у хаті є. Тоня, вона ж Антуанетта Едуардівна, намагалася перемкнути думки на домашнє, забули про сьогоднішню біганину, про хворих, про виклик, про начмеда, про піврічний звіт, про телефонний дзвінок матері, про... І за що ж на її плечі покладено весь оцей нестерпно гнітючий вантаж, на тендітні, жіночі, незвичні, непристосовані до такої тонни плечі. Навантаживши сумку картоплею, брела довгою, погано освітленою вулицею до свого будинку. Його й будинком назвати язик не повертався. І домом, а своїм тим паче. Піднялася сходами на другий поверх. На зустріч ударили знайомі звуки. Дітлашня з вереском носиться довгими коридорами. За тонкими дверима пересверюється вічно п'яний Микола з вічно заплаканою Оксаною. З чергового рейду до Китаю чи Тайваню повернулася Оля, Он величезність, сама по них умістилася сумки під дверима. Як вона їх тягає? Оля оселилася в колишній квартирі Тетяни. Щаслива ця квартира. Багаті у неї мешканці. Змінюються чи не щороку. Місце, мабуть, таке. Хто не купить, одразу розкручується. підзбирає грошенят і купує нову. Десь на масивах. Робить євроремонт, як нині модно. І покидає цей циганський тапір. Тоня навіть не знала. Заздрити її цим людям, ненавидіти їх, зневажати чи просто не помічати. Чому їм так щастить, цим селюхам? Чому їм, а не професорській дочці Антуанеті, перед якою всі дороги були відкриті зі самого народження? Чому їм?